Get to the Hej och välkomna till på nummer 21. Tjena Gustav. Tjena Per. Och känna Evelina. Hej! Lite nyhjälte i dag igen. Ja, eh, ja, Viktor han, han fick ju förhinder igen då. Så nu, nu får vi vänta med Viktor. Så tar vi, idag tar vi Evelina i alla fall. Och det är kul. Mycket det är bra. trevligt. Har du lite vickor med Evelina? Ja, vi har ju redan hälsat och varit trevliga. Så nu ska vi dra lite information här. Eh, och då har jag kollat på en Wikipedia-sida. Mm. Och där står det att Evelina Boberg jobbade för några år sedan Med att mixa ihop olika låtar på p Och gick då under artistnamnet Jocke Var eh, Var det däremot inte står någonting om Med att du var ett återkommande inslag I filmmixen i våras Och det är lite synd för det hade varit kul att berätta här ja. bra Det får, får vi strunta i helt enkelt mm. Ja det är ju Rally och lite Vad är det han har ja. gjort? Jag kommer inte ihåg ja, det, precis. Men det, det Vad du har gjort med det? Ja, vad jag har gjort menar jag Vad jag mm. har gjort precis Han ja, var med i 50 spänn, Jocko Boberg. Jaha, grymt, ja. grymt. Jag är ingen aning om. <laughs> Sånt man bara... Ja, precis. Ja. Nu kör vi igenom Skype allihop också. Det kan bli intressant. Ja, det, det är första förstöring. gången. Oss. Mm. mm, det är spännande. –Evelina är ju pro här. –Det är så det mig att jag som inte trygg i att det är jag som känner mig mest meriterad på området. –Det är lite svulsande för dig här. Ja. Vi har, –Vi har utnämnt dig till proffs idag. Ja, –Det är fantastiskt. Mm. –Vilken är din favoritfilm och varför? Jag brukar dela in favoritfilmgrejen i tre kategorier Och då är det inte liksom som genre utan det är så här Kultur-Evelina tycker att Fanny Alexander är den bästa filmen mm. Och cineast-Evelina tycker att Jökboet är den bästa filmen Och nörd-Evelina tycker att Lord of the Rings Fellowship of the Ring är den bästa filmen Det är ganska bra sammanfattning Ja, ja. absolut Jag hoppas det i alla fall mm. jag, tänkte, jag tänkte länge på det i alla fall Perfekt mm. Favoritmat, och nu har du bara ett alternativ ja äh, Musselsoppa, gärna med vitlöksbröd till Ja, ja vitlöksbröd är mm. musselsoppa har du smakat Med mycket vitvin, då ja. mums. Ja, då går allt Ja, då, ja. I, i maten så alkoholen ja, ja. försvinner tyvärr Så du kan inte skylla på den om du, ja Skostolik äh, 38, tror jag När vaknar du idag? Um, 0958 skulle jag gissa mm. Mm. Jag blev lite sen Skulle hämta en kompis För jag var tvungen att mm. smsa och säga att Jag måste hinna äta frukost mm. Hur dödar man Voldemort? Ooh! Och nu får jag hålla för öronen För jag har inte sett det sista. Mm. <laughs> är Det Är sant? Ja. Eh. Du ställer ställ en fråga som du blir spoilad på själv mm. Det är bra Tack för det ja. Gustav ja. ja men eh. Om jag då ska döda Voldemort Tänker jag Och inte Harry Potter Så får jag helt enkelt Döda Harry Potter Och sen döda Voldemort då. Och oh, oh, precis. Och döda ormen eh, Men shit vad heter ormen Nu har jag glömt vad den heter ja, för då... Snape <laughs> Nej, det var någon annan, Nej, det var någon annan. <laughs> Nej, men jag måste döda Harry Potter Och sen kan jag döda Voldemort. Men då måste jag ju tänka också att, Eller då förutsätter jag att Harry, Ron och Hermione har Redan tagit slut På de andra eh, Horcruxerna. Just det yep. Du förstår, Per? Jag förstår ingenting, men ett stadigt tag runt näsan på henne, eller? Ja, men jag tänker att det är svårt men ja. Ja i och med att jag inte kan use magic så tänker jag att man får lura dem väldigt mycket och man får ju smyga sig på dem. Ehm, Harry Potter tänker jag att man får stäba rakt på ärrret. Som men en ninja. Kniv. Ja men nej men bara ah! Och hoppa bakifrån, tänker jag. Men man faktiskt som att inte sig själv då. I och med att det blir en mot sig själv-rörelse. Men annars... Och Voldemort vet jag inte. Det känns som att man man får strypa av honom- hans all tyg från hans klädnad. Just det, eller ormen. Eller mormen. Ja, då dör ju båda samtidigt. Två frugor i smäll. Perfekt. Då kör vi Martin-frågan nu då. Som... Ja, Martin ställer till oss varje, varje gång ja. och då ställde han vilken, har här får alla svara på och även lyssnare svarar. Martin är en av våra lyssnare. Mm. Ja. Vilken är den absolut bästa One Location-filmen och eller Bottle, Apple, Bottle Episoden? Va? Mm. Och det, här, det, här, det här har vi frågat. Vad sa du? Bottle Episoden är alltså tv-seriens motsvarighet till One location film. Ah. Jag hade aldrig heller hört det faktiskt, men uh, nu har vi det oss det av Martin. Mm. Uh, det här ställde vi till våra lyssnare då och vi har fått lite svar. Mm. Jag måste bara säga det är kul för uh, Tony. Ja, men det har, jag, det har jag med här. Ja, jag vet. Han snoddar den med. mig. <laughs> Jaha, han snoddar den av okej okay. mm. uh, okay. Men David Björk säger Phone Booth. Mattias Jakobsson säger... Hmm, räknas avsnittet The Fly i Breaking Bad som en sån. Och det gör den, för jag googlar lite. Eftersom jag var också obekant med begreppet bottle episode, så sånt så jag tänkte riktigt på det. Men det, ja, det var ett bra. sånt tydligen. Carl Johansson säger die hard. Äh, Boom lade han till efteråt. Hans Jeskilsson sa das Boot Och då kom Carl Johansson in igen och gav hans en rejäl känga. Och det var något som startade ett bråk då på Facebook- Det orkar inte jag riktigt återge så det kan man gå in på filmpoddens Facebook-sida om man vill ta del av. Men sen när bråket har lagt sig så beslutar sig Karl i alla fall för Alien. Jag vet jag att... inte riktigt var gränsen går. För det är kul man... att ja, filmpodden kan göra något nytt i samhället i alla fall. Ja. <laughs> eh, Björn Bergström sa ja, Alien kan nog vara den bästa. Även Reservoir Dogs, den borde väl räknas. Men det är jag tveksam till. Ja, vad Det är väl Eller... typ en, en scen är ju... Nej, men jag, den tror jag inte räknas. Nu var det ett tag sedan jag såg, men det känns inte alls som... Han tänker nog på den här scenen men det är inte hela filmen. Nej, det är det verkligen inte. Eh, Antoni Gustafsson säger Moon var riktigt bra om den räknas dit, annars är Cube från 97 och Clerks från 94 två kanonrullar i den genren. Eh, jag frågade min... Eller, min bror svarade och han gick, och gick igång ordentligt på den här frågan. Han kastade ur sig svar. <laughs> han sa... Jag är tveksam på några det här också, men jag läser upp alla i alla fall. Dogville, Festen, Melancholia, The Rope, Rear Window, Dag och Natt, Bang Bang och Rangotang- och, och Kina-restaurangavsnittet i Seinfeldt. Det var många i bästa filmer. Många många Mång... alternativ där. Mm. Och jag är lite osäker på- om man kan räkna Melancholia Coolia dit till exempel. Dogville, den är ju inspelad- One Location. Den ska ju ge sken- av att den är lite större. Men, ja. ja. Ehm, och så Martin Tillqvist- som ställde frågan, han svarar själv. Avsnittet The One Where No One's Ready- i Vänner, säsong tre- Är top of mind o Otroligt välskrivet, tight och roligt Bottle episode eh, mitt, mitt svar är som jag, Det första jag tänker på är Buried Det är ju, kan oh, ju säga den? Den. Man kan säga att det är den filmen som Uppfyller kraven mest i alla fall Utan att säga för mycket det är väldigt begränsad yta där När du spelar sig på ja, du det tycker bra. Det är, eller? Jag har inte sett den Men äh, ja, bra ja, Jag skulle säga Twelve Angry Men är sjukt bra Ja Den, jag inte på. Den, den, den trodde jag att någon skulle droppa där Men det var ingen Det var konstigt Och om folk inte har sett den så får de se den då Den är ju ja, sjukt bra skådespel Och bra manus Och ja och värmen och allt Ja men det, den, är, den är bra Och sen så Jag tänkte på något mer skit också Jo men en ny film, hyfsat ny film eh, Lock mm. Kom förra året tror jag Jag har inte sett den, den verkar år, jättebra Man kan ja. säga att det är lite Hollywood-remaken av Dag och natt. Mm. Har du sett Dag och natt? Nej. har ni sett den Nej. Ja. Mickey Persbrandt när kör omkring i en taxi. Ja, den har jag sett. Den är ju jättedålig. Nej, den är jättebra. <laughs> ja, men lock i alla fall. Jag har faktiskt inte sett locken, men jag vill väl gärna se den. Mm. Ja, samma här. Den ligger på är mm. cool Det är cool, coolt inspirerat också. De har verkligen... Han är ju, Tom Hardy sitter i en bil i hela filmen. Och mm. de har verkligen, de satte alla andra skådespelare som han har så här cool bil med telefonfunktion i. Wow. Mm. Men, och så ringer det in folk liksom. Eller, nu låter det som att han håller på med ett radioprogram. Men det ringer liksom folk till honom. Och han svarar och pratar med dem. Och alla de här människorna satt i ett konferensrum och så bara och så ringde de liksom på riktigt bara in till honom. Just och så körde det. de typ tretton 13 tagningar. 13 mm. kvällar. Det är bra gjort. Det är skitkult. Mm. Bra. bra film. Ja. Har du något förslag, Per? Ja, det var det jag sa först. Du... Ja, du, du sa kubik. Ja. Så vi går över på lyssna brev? Ja, om ni har några. Har, har du några? Jag har inga. Nej, nej inte heller. <laughs> <laughs> har vi Lina några? Vad? Lyssna brev. <laughs> ja, <har> du fått <laughs> några Då <lyssna brev? laughs> Det är väldigt dåligt att <laughs> lyssna brev mm. till mig. Jag jag då kör vi lite Ja, Bra. Jag börjar då. Terminate Trailer har du sett den? Mm, jag har inte gjort jag det, gjort det uh -oh. ja. Jag tyckte det var en riktigt ball ja, Vissa grejer gillar jag När man kände lite vibbar från de gamla filmerna men, mm, ja. Precis På det stora hela så har jag inte känt någon pepp från den här filmen Överhuvudtaget Någon gång i stort sett de Första bilderna som släpptes de var ju otroligt fula Ja precis, jag trodde det var lite mjölk Men ja, shit, det verkar mm. coolt faktiskt Och Star Wars trailern ja. pratade vi om förra gången En dag för tidigt ja. Men ja. Vill, man lyssna, ja. vill man lyssna på folk som pratar om den, ska man lyssna på Podden Rebelleradion. De pratar 98 minuter med en 88 sekunders teaser. Den var riktigt <laughs> kul att lyssna på. Ja. De oh. den, den tyckte jag däremot var häftigare. Mm. Ja, den var fet, faktiskt gris. Ja, jag va, tänkte på. blir bättre på... och bättre. Vad sa du? Ja, den blir bara bättre och bättre än Star Wars teaser. Ja, till en. Jag vet inte. Så... Jag, jag är ju. Jag ska inte säga att jag inte är ett Star Wars-fan, men det dröjde länge innan jag såg Star Wars-filmerna i mitt liv. För att mina föräldrar har något agg mot BD-film, tror jag. Mm -hmm. så, så att vi såg typ skit lite film hemma hos mig. Så det var så här: när man var tonåring och kom hem till någon kompis och var. Vad har du inte sett Star Wars-filmerna? Så jag har ju liksom också då eh, Detta till alla fasa Sett i ordningen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oj, hur funkar det? Eh, det funkar jättedåligt Om man ser dem på en, eh, på en gång Allihopa, för det gjorde jag första gången Och då kan man säga att då var man för trött Och bara det, Då kunde man ta in det När man kom till de bästa filmerna Så kunde man liksom inte ta in det fina i det ja, Utan man var bara trött Morgonen någon gång liksom. Eh, mm. Men eh, jag vet inte. Jag, jag, det är svårt att jämföra med hur om man inte hade sett det så liksom. Ja det är klart. Mm. Men jag kan väl säga att jag hatar ju inte de nya filmerna så mycket. För att för mig så är det en så självklar del av universumet liksom. Och det är konstigt mm. att andra... Andra är så här, vi räknar inte ens dem typ. <laughs> är Eller är de så dåliga? Ja det är de ja. Ja, några ja. Jag antar att de är det, bara att jag mm. inte riktade Om, om dem, det är inget Nej. att jämföra med Och så vidare ja. Nej. <laughs> Har du hittat några nyheter? Jag hittade Jag bara skrur igenom lite nyhetssidor Det ska tydligen komma en uppföljare på Crouching Tiger Hidden Dragon Oj. Som ska hitta The Green Legend Intressant. Det är inte Ang som ska regissera, det var någon som hette Wu Okej. Okay. Och så Evelina, till dig som gillar Harry Potter, J.K. Rollins roman The Cuckoo's Calling ska bli dramaserie på BBC One. Okej, okay. couldn't care less om okay. någonting annat <laughs> än Harry Potter. Potter. Okay. Däremot har jag precis börjat uh, lyssna på en... Harry Potter podcast som pratar om, som tisikerar allt kring Fantastic Beasts, Where to Find Them-filmerna. Så nu börjar mm. bli riktigt taggad faktiskt på det. Men eh, det är ju old news, faktiskt. I, inte När för oss. Ah, <laughs> <laughs> oh shit, um, nu ska vi se. Jag tror att det kommer 2016, 2018, 2020, ska det vara. Mm. Mm. Ja, precis, för det är varann varannat år. De där filmerna kommer där lite för... Jag var lite för gammal när de kom. Fast jag gillade ju de, de, de senare Harry Potter-filmerna bättre än de första. Ja. Har du läst böckerna då? Nej. Har... Jag har varken gjort det ena delen eller andra. Du har sett någon va? Ja, de två första tror jag. Ja. Mm. Men du har en dotter som, är, som borde verkligen... Hon borde ha sett dem. Hon borde ha sett och läst. Har du inte läst så har du inte tagit ditt föräldraransvar på allvar. <laughs> aj. nej, <aj, aj. laughs> Förlåt. Hon har säkert tillskansat sig annan bra kunskap att ha i livet. Men hon har en viss stat Ja, och sitter och kollar på det här. Vad heter det? Som går på tv nu, som alla på. Paradise Hotel, ja. Det är skandal. Nej. Det, är så jag var aj, aj. Mm. det är bara, du får inte se mer Paradox Hotel För den har läst alla Harry Potter-böcker Det nya kravet nu Och så gömmer man den mm. sista boken Så får den aldrig se på färdiga Hotel Det kommer ju bli galen också för att den aldrig får upp, upp, upp Vad heter det? Upp, vad säger man? Slutet precis. Det är inte precis Fast jag spoilerar ur början nu så det gör ingenting mm. ja, Du kan lyssna på det här avsnittet ja, oh. mm. Har vi några nyheter? Benedict Cumberbatch som Doctor Strange, har ni pratat om det? Jag, jag nämnde ryktet när det var tal om Joaquin Phoenix. Ja, just det. Ja, och Cumberbatch också lite grann. men jag tror inte han passar faktiskt. Tror du inte? det? jag såg en bild. Jag visste inte, jag är inte knappt vem Doctor Strange. Är. Nej. Men jag, tror, jag, jag såg, jag kollade upp en bild på honom. Och det tänkte, det funkar. <laughs> det funkar. <laughs> ja, men jag, tror, jag tror, att det, Jag hoppas att han inte Alltså han är ju så jag älskar verkligen Benny Cumberbatch men, ja, jag med, men jag tror, han, han är ju väldigt speciell. Ja, men jag tror att mm. det, alltså, Doctor Strange är väldigt speciell. Ja det är sant Han är ganska strange Ja precis Men också ja, men utseendemässigt tror jag verkligen att det kommer bli svinfett mm -hmm. Men eh, inte bara då för att det kan börja säga Handsome as fuck Men <laughs> eh, Alltså bara ja, men Som du säger om man tittar på bilder på hur Doctor Strange ser ut Och man kollar på lite så fanmade grejer Så det kan bli coolt Men eh, frågan är om man håller den karaktären Ja, ja. det blir ja, bra Ja vi är duktig på allt han gör så vi följer hållas ja. det. Ja, men jag tror inte, det, det lä inte bli dåligt i alla fall. Det tror jag faktiskt inte. Nej. Men på budgeten så blir det nog inte det. <laughs> Nej, men det också. Man kan ju alltid mäta allt i budget. Mm, <laughs> jag vet inte om man ja, eller kan man alltid det? Nej, det finns kan ju man. <laughs> bedrövliga filmer som har kostat en massa pengar. Ja. Yep. <clears throat> well well. Jag, jag har ingen mer nyheter i alla fall. Jag tror inte heller har det. Har ni sett jo, Oj. har ni sett mm. uh, Mad Max uh, Fury Road uh, nya trailern? Nej. Mm. Nu försvann du. Oj! Vad sa du? Har du sett Mad Max Fury Road? Nya trailer till den? Inte nya eh, Nej, jag såg första bara. Puff, puff, yeah, wow! Är den, den coolare än första? Eh, ja, det var det sjukaste. Mm -hmm. Det är för mycket nästan. Mm -hmm. <laughs> ja, men det kände man i eh, första trailer. Ja. Att du mm. ah, var på gränsen liksom. Ja, det kaos alltså. Ja, mm. Men, ja, den får vi kolla så den får ni kolla och, och fundera kring Hur ni känner för det mm. Väldigt awesome men kanske lite för <laughs> Lite Ingen för Ja men det jag kände jag redan i första Att det var, det var lite för ja. Men ja. Ja. ja Vi går över på försvenska repliker Du jag hade lite i den här övrigt ja, Som vi alltid hoppar över Som <laughs> Jag vill bara passa på att rekommendera Podcasten Film Addicts julkalender. Ja, Vår kom, kompispod Vår kompispodd Oj har mysigt ja, jag ska ett skolarbete om djurkalendrar, jag kanske kan lyssna på den då. Ja, de spelar in i ett avsnitt varje dag. Perfekt, jag tar mm. det. Och sen har jag även att, för ett tag sedan tillbaka hade vi filmläxan Anvil, The Story of Anvil, mm. rockdokumentären. Och mm. de spelar i Trollhättan på lördag. Oj! Så lyssnare som bor i närheten av oss, de, eller lördag, du beror på när du klipper på, klart Per. Ja. Jag får klippa snabbt. Det är tips till, till lokala lyssnare Ja. Mm. Yeah. Värsköttar represent Jajamän ja, Nu går vi på försvenska repliker All right Då börjar vi lätt här va? Så, vad tycker du om att vara här uppe? Tystnaden Och de här är bara googlat ursatt med en gång Så det kan bli som. Mm. Oj, oj ja, Det är ju Tyst. kanske 2001 eller något Nej, men de är i gymten faktiskt När ah. du, du gravet Ja, snyggt mm. Gustav kallar mig Schwang Det betyder idiot. Oh. Mm. Nej, det har jag ingen aning. Jag skulle inte. ta en till ledtråd, men jag hittar ingen. Men de är blåa och smörfar och stora... Avatar? Ja! <laughs> Alla stora nöjesparkerna har förseningar. När det öppnade Disneyland 1956, ingenting fungerade. Ja, men John, om piraterna av karabien bryter ner, pirater är inte turister. Mm. Det kommer snart en uppföljare. Är det Jurassic Park? Ja, snyggt. Jaha. Jag tänkte det men jag fattar inte piraterna. är kopplad alls. Det inte jag heller men jag tyckte den var rätt rolig så jag den. <laughs> bra, bra. <laughs> Lyssna och förstå. Lillmicka är ute. Den kan inte förhandlas med. Den kan inte motiveras med. Den känner inte medlidande eller ånger eller rädsla. Och absolut inte kommer sluta någonsin tills du är död. Jag hänger inte med Terminator. Ja, snyggt. Oh! Ah, snyggt. Och så fick våra, vår kompis Lillmicki en liten eh, omnämnande där. Ja. Det var snällt. <laughs> ja, då kör vi en för förengelskad replik då. Vi får se om ni tar den här. Who are you? I am Evelina. Have you come for me? I have long walked by your side. Ja. Ja, jag vet vad det är också. Inte <laughs> Men du kan ta den, Evelina. <laughs> Sjunde in seglet. Snyggt. Yep. snyggt, Då går vi på filmläxan. Mm. Och då börjar vi med The Last Starfighter från 1984. Mm. Regi av Nick Castle eh, som bland annat regisserat Dennis the Menace. Eh, Medverkar ju Lance Guest, Robert Preston, Catherine Mary Stewart med flera. Det är lite kul att Lance Guest har huvudroll om man ser på det namnet. Ja, <laughs> han borde ju vara Guest Appearance. ja. ja. Mm. Alex är videogamer som får mer uppmärksamhet än har räknat med när han klarat av arkadspelet Starfighter. Mm. Vad är det allt du skulle säga? Mm. <laughs> ja. Ja, att han åker upp i rymden och sånt där är inte så viktigt, nej. Nej, det, nej. Ja, lite kanske. Oj. Han får uppmärksamhet när han spelar tv-spel. <laughs> lite mer uppmärksamhet. Ja, ganska mycket mer. <laughs> vad tyckte du Gustav? Jag tyckte, att, jag tyckte att Björn, vad heter han, Brorsnor, mm. som tips om den här. –hade rätt när han sa att det var nog mest nostalgi bra. Ja. Vad jag tänkte mest på är att det var en väldigt, väldigt ful film– Allt var så fult tyckte jag Jag tyckte att all, alla kostymer, all smink fulla specialeffekter Även om de var väldigt imponerande för att vara från 84 För det var ju dataanimationer Det var de första dataanimationerna som höll en Så till, väldigt, så. väldigt imponerande var de mm. För att vara från 84 Men de var inte snygga och passade inte in något Har du sett den där, Evelina? Mm. Nej, jag har verkligen inte sett den jag Nej, jag visste inte Jag, jag har inte hört, hört talas om, om den innan Nej, Inte jag heller Inte samma här Bra Vi tackar eh, Björn Men vad tyckte du då, Per? Ja, eh, det var kul Gulliga frisyrer hade de ja, ja. ja, det var ju del av det där ja. Som jag tyckte var så himla fult Nej, det Ganska schyssta effekter Alla hade inga Oldsberg frisyrer Under ja. Undrar du hur påkostad Oj. den här var? Den var nog ganska påkostad skulle jag gissa Ja, det kan vara det. Fast å andra sidan, inte om man jämför med andra filmer Fast kan, datoreffekterna kanske kosta mycket ja, det känns det som det att de Ja, precis, alltså speciellt då, om de är så tidiga Det fick de säkert betala mycket pengar för mm, mm. Sen var det en brun... En brun? Sen var det en brun alien. Han... G Grigg hette han. Han pånärade om Crichton i Red Dwarf. Han säger Red Dwarf. Ja, lite grann. Mm. Men no. Den är bra, den serien. Ja, den är rolig. Mm. Och sen när de är ute i rymden så slänger han ut en, de gör provmål och skjuter lite grejer. Mm. Och då slänger han Grig ut sig. När han, Alex träffar ett mål så... Interstellar, säger han. En liten ja, passning till då. Mm. Grejer. Mm. Nej, mm, jag, jag tyckte inte att den var så jättebra eh, då, då kommer till gränsen Eller, de ser panga mm. Och då säger den här Grig måste vara rätt rolig För han säger något annat. här Jag kommer på någonting när vi kommer till gränsen Och så börjar pipa Vad var det där? Eh, gränsen Det var roligt <laughs> Okej. Okay. Och det var som du sa, den hade varit bättre om man såg den när man var yngre Ja, jag tror verkligen det Den filmades på 40 dagar Det var rätt imponerande också mm. Nu får du dra betyg ja, jag tyckte inte att det var så jättebra. 3 av tio. Oj, den här får sju av tio barn, barndomströmmar av mig. Ja, men ja, om jag skulle tänka så så skulle den säkert få mycket mer. Men jag har svårt att tänka så nu eftersom jag inte har själva nostalgikänslan från den. Nej, fast den fick nog sju av tio nu. Den hade nog varit bättre om jag hade varit yngre, tror jag. Oj, mm, nej. Men då går vi på en film som alla har sett. Mm. Gremlins från 1984. Också från 1984? Mm. Har du sett den, Evelina? Nej, jag har inte sett den. Nej, men, <skratt> Åh, uh -oh. uh -oh. <laughs> Så drövligt Vi ber, ber om ursäkt och... Till Joe Dante som regisserar filmen <laughs> Till och, och även till Zach Galligan, Phoebe Cates och Corey Feldman som är med Och till min pojkvän som verkligen älskar den här filmen Och uh -huh. <laughs> nu är mycket upprörd för att jag inte sett den <laughs> jag Ska det. ta grepp Ja mm. Ser du handling? Ja, låt den aldrig bli blöt, Håll den borta från stark ljus. Och hur mycket den gråter, hur mycket den än ber, ger den aldrig mat efter midnatt Och det kommer den grejen igen som vi pratade om i ett annat avsnitt. Mm. Men det vad midnatt? menas? Ja, ja, midnatt vet vi ju när det är. Men <laughs> eh, efter midnatt, vart går gränsen? Ja, ja menar ni 00 eller 01 eller vad då? Nej, men de, de säger bara, mata inte efter midnatt. Ja. Men om man matar klockan åtta på morgonen så är det efter midnatt. Jaha. Så frågan är vart gränsen går. Mm. Det är Det är sant. Mm. Ja, och Billy... Det får vi aldrig, får Billy... vi aldrig någon förklaring. Uh, Billig kommer få mycket mer än vad han räknar med i alla fall. Mm. Vad är det för kön på dem? Uh, de är, uh, vad kallas det när man uh, massproducerar sig själv? Kanin. Uh, nej men <laughs> nej. som dagmaskar eller sådana här. Uh... Ja, det finns eller vad menar också. du? Befruktar sig själv. Ja precis. Uh... Eller, de blir befruktade av vatten i och för sig. Det finns ingen inget ord för det. <laughs> nej, det, <Okay. laughs> det är okej. <lite> <laughs> Ja, vi går vidare innan det blir för mm. här. Ja. Och så säger han till, allt okej okay, mamma? Ja, det är en lite sorglig film bara. Och framför henne, hon står i köket och hackar <laughs> ja. 46 stycken lökar. Det är lök ja, det... fast. överallt. En hel hög. <laughs> och så skyller de, ja det är en ganska rolig scen för sig. Och mamman är, hon är rena dödsmaskinen. Hon tar ihjäl tre stycken på mindre än fem minuter. Mm. Och den scenen kände jag så väl igen. Alltså, jag har inte sett den när jag var liten. Ja, jag har sett den några gånger efter. Faktiskt. Den scenen är, kanske, var, kanske var en sån scen som man spolade tillbaka och såg om hela tiden. Jaha. Jag vet inte. Den var, den var... Eller så hade bara ett sig fast i ditt minne. Ja, det är ju en Gremlin som hon motar in i en mikro till exempel. Och en som hon kör i en Vi kanske inte tar lite haft i förävelina. Matar man dem efter min, får de vatten på sig så blir de fler. Mm. Ja, nu kommer vi överens om Och matar man dem efter midnatt så förpuppas de och blir elaka monster. Precis. Precis. Det är då de, de är ju blir... små, små gulliga mogwais från början. Mm. Ja, bra på eh... för övrigt. Jaha. De har tagit det namnet på grund av filmen. Det måste de ja, det måste det De Jo, ja, det stod på trivjan faktiskt. Aha, aha, bra. Mm, ja, bra. Även strike som attackerar Billy med en i slutet. Det var inte mm. mer manus. Det lade till som en hyllning till mortsågsmassaken. Mm -hmm. Det var lite kul. Mm. Och sen eh, mixade de lite med en stolhiss i ett hus. Ja. Och eh, har du tänkt på hur lång trappan är, eller? <laughs> ja, det var ju ganska långt. <laughs> Och nu, hur många varor som helst, känns det som. Ja. I ett vanligt hus. Mm. Bitvis lite seg. Ja, det vet jag inte om det är om Men däremot så, så lider den här Av samma problem som förra filmen tycker jag För dåliga dataeffekter Nej, det var ju andra effekter där som Kanske inte heller höll jämnt. De passar bättre in i själva filmen mm, Men den här var också bättre att se När man var liten Jag tycker den håller idag i dag fast, fast jag snod fast vid att tvåan är bättre tror jag Jaha. Ja, jag kanske får se den också då mm. Igen. Ja, och det var, den var kul att se om mm, Nej, tyvärr alltså Jag skulle inte gjort det Jag vill, oj, kvar, oj, oj. jag vill ha kvar Gremlins från när jag var liten, tror jag. Helst. Det var skönt. Sju av tio mm. nattmackor Fem av tio. Mm. Då går vi på nya läxor. Då får ju Lina göra oss henare. Ja, jag tänkte. Hur känner ni inför indiefilm som utspelar sig i Brooklyn? Hitt med. Låter det bra. Låter det bra? Ja, då. Ja. Kan jag få ge er en Double feature då? Då vill jag ge er läxa att ni ska se Obvious Child och Francis Ha. Oj, oj, oj. ni bestämma? Ja, det kan ni få göra, för jag har sett Francis Ha. Ja, så kan du bestämma vilken du tycker är bäst och varför. Mm. Ja, det blir ju lite mm. intressant att få två läxor mot varandra också. Mm. Hinner, hinner du med det, Per? Det är 80... Jag tror att båda är så här... 80, en, Obvious Child är 83 minuter. Uh, Frances Ha vet jag inte, men jag tror att det är en sån 90 minuters... Och B.S. Child är bara en titel som jag känner igen men man vet inte så mycket om den. Ja, ska jag berätta lite grann? Ja, kan mm. du göra Det är en komiker som spelas av Jenny Slate tror hon heter. Mm. Sjukt bra sjukt bra skådespelare, Rolig skådespelare. Hon spelar en komiker som heter Donna. Hon bor i Brooklyn. Hon blir dumpad av sin snubbe Och får sparken. Och supersy full och blir gravid. Precis mm. i tid för allertans dag. Vänta nu. Super, hon ser full och blir gravid. Hon är super, ser full, ligger med kille såklart. klart. okej. Blir okej. Gravid. hon blir Jag trodde, inte full de vatten. av bli, hon blir inte gravid och blir full. Jag tror det var de vatten som var inblandat. Ja, nej, nej. Det, det, hon är inte gravid. Men, ja, så hon äm, ligger med någon snubbel, liksom, som hon så här, ämen, träffar den kvällen, liksom. Och sen så, ja, precis i sin tid för Alertans dag. Och så, så ja. Handlar om, det handlar om att äh, vara ungvuxen vuxen fast... Ja, men, ja var ung vuxen 20 plus. Eh, mm. Inte riktigt vet vad man ska göra i sitt liv och eh, göra bort. Usch, den mm. verkar tragisk. Ja, men den är inte <laughs> ja. det. För det är jätteroliga komiker med. Ja, ah, en men, lite film. Ja, men den är... <laughs> ska inte, man ska inte se för mycket för att då spoiler man kanske hur slutet blir. Liksom. Men den, ah, är, den är väldigt rolig. Liksom. och de Hon är väldigt så här... Ja, Och en av mina favorit ska jag säga just nu, Gabby Hoffman är med. För er som har sett Girls så är hon... Mm, jag har sett Girls. Ja så är det. Hon, hon är Adams syrra. Adams crazy ja, ass syrra. Ja, okej. Jag tycker hon är skitrolig. Hon har en asgrymig roll här. Hon är um, Danas bästa kompis då. Och sen Frances har... Ja, det handlar om en tjej som också typ bor i Brooklyn väl. Um, och inte vet hur hon min ska göra sitt min. liv. Typ. Mm. Mm. Det blir kul ja. mm. Två bra, bra filmer Skulle jag se Det får vi se nästa gång då. Mm. Mm. Mm. Hoppas ni uppskatta dem <laughs> Det gör vi nog bra. Eh, Då kör vi Perkes från Tveksamt mm. Triom från Beville Just det, den har jag också sett Vilken tur jag har mm. Får jag bara en filmleksa mm. Men man måste ju se om dem Men den kanske jag ser om, för det var väldigt länge sedan Jag såg den på bio när den kom Då går vi över om jag har sett några filmer Mm. Då får väl Lina börja, tycker jag. Ja, tycker jag. Oh, ehm, då börjar jag, med, börjar jag med det som inte är en film utan en tv-serie. Mm. Jag har precis kollat klart, alltså verkligen precis så här, tio minuter innan vi började spela in podden Såg jag sista avsnittet inför midseason-pausen eh, av eh, Marvels Agents of Shield. Nu mm. får inte säga för mycket för jag har inte sett den Nej, men det följer. Två kort, tror jag. Ja, ah, ja okej. Okay. Ja. Ja. Och ja, jag bara tänkte säga att det var så himla härligt att se hela den här säsongen För att det har blivit så mycket bättre, tycker jag Ja, krympt mycket bättre Alltså, det har gått från en så här 2-5 till stark 3-5, vissa avsnitt 4-5 liksom Ja, lätt Så att, ja, uppskattar verkligen hur mycket bättre det har blivit Och att det är verkligen, ja, som Marvel-nörd så... Är det fantastiskt att få lite, lite mer av det cinema cinematiska universumet fast i tv-serieform då. Absolut. Så det får ni titta i kapp, ni som har missat. Mm. Och se himla taggat på äh, Agent Carter nu också. Det kommer ju bli riktigt grimt tror jag. Ja, den tar du över lite va? Ja, den kommer nästa vecka tror jag förstås. Ja. Skulle det vara Netflix eller... Nej, nej, nej Det är också EBC tror jag, eller? Mm. Jag vet faktiskt inte, det. men det känns som det För de gör ju lite reklam för den Ja, det skulle de inte göra annars, tänker jag nej. Och lite nej. samma styrk på dem Ja, precis, de är lite samma Hon oh. är ju AJ... jäkla cool Egenkartare Jag vet inte vem det är riktigt Det Är, um... är hon med i Agents of S.H.I.E.L.D.? Nej. Nej. Jo, fast för jätte, jätte, jätte länge sedan ja, precis. Hon skapade uh -huh. S.H.I.E.L.D. tillsammans med Tony Starks pappa Vad han nu heter? Någonting Stark mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Ja, det är också kul Stark Senior <laughs> um, och, och också Hon är ju Captain Americas Typ love interest Just det ja. I mm. första Captain America-filmen mm. okay. Så därifrån känner man henne. Hon är sjukt Och ja, det kan nog bli riktigt grymt Lite så här 40-50-tal Cold War Fast också Liksom super, superhjälte Shield, ja, det, jag tror att det blir grymt, i alla fall. Ja, ah, vi har visat lite teaserport på, de har ju haft lite i Age of Shield. Ja, ah, lite, lite små, ja ah, precis, mm. så att eh, mm. det, kan bli, det kan bli bra. Mm. Eh, och sen så har jag också sett... Eh... Vi kör varandra. Kör vi kan... Ja, vi kör ah, varandra. Eh, just... Okej, okay, så... förlåt. Ja, det är lugnt. Då, det är pass på mig, pass på mig. Du har inte skrivit in dig körschemat. Nej, jag hade jag ingen aning det. Jag kan det. Nej. Nästa. Då, då, får, då får Per köra det eller? Då kör jag en liten kortfilm här. Presto mm -hmm. från 2008. Mm -hmm. Det är nog någon från Pixar som har gjort den. Okay. Det handlar om en liten... <gör> nej, det är det inte alls. Det är, det är en liten kortfilm om en trollkarl och hans jättehungriga kanin. Och den här var Jaha, jätterolig. Åtta den... minuter tror jag. Sann jag... inte den Oscar du? eller? Ja, det kanske han gjorde. Den var jätterolig i alla fall. Mm. Oh. Vart fick du tag på den? Den fanns på Youtube. Aha, nice. Nu ska jag se den. Jag också. Hade du något betyg, Per? Eller vill du säga mer? Nej, jag har glömt betyg. Du glömt? Japp. Och inga spontanbetyg? Nej. Nej, nej. Ska jag gå på nästa? Det får du Då har jag sett Nightcrawler från 2014 av Dan Gilroy. Eh, som, det är hans regidebut. Han har eh, skrivit manus tidigare, bland annat, till... Eh... Just det, var nya Marvel-filmer, va? Vad sa vi? Mm. <laughs> nej. <laughs> Nu tappar jag bort mig eh, Don, Dan Don Gilroy Han skrev manus till Born Den senaste som inte var så bra Men han skrev även manus till The Fall Som jag tycker är jättebra mm. Men det här var hans regidebut Och det i rollerna ser vi bland annat Jake Gyllenhaal Och eh, Så har jag glömt att skriva upp Några fler Och några blackout. Men han har huvudrollen så det är det viktigaste. Ja, precis. Ja. Det han, han, han är... Um... Hunk. Hunk är han. Han är arbetslös i Los Angeles. Han uh, livnär sig på att stjäla metallskrot. Han, han åker runt och knipsar av stängsel och sånt. Och så åker han och säljer det till bygghandlare. Liks för metallpriser. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Ja. Um... En dag åker han förbi en olycka på en motorväg. Han stannar till och ser då att det kommer en bil med en som börjar filma. Och han frågar honom vad han jobbar med och sådär. Och då förklarar han att han är en frilansande fotograf som åker runt och filmar olyckor och brottsplatser och sånt där. Och då kommer då hans, Jake Gyllenhålls rollkaratär på att det ska han göra. Och han bygger snabbt upp en eh, riktig karriär på det här, för han, han tar steget som de andra inte kan göra, för han har liksom inget samvete. Så när han, om han kommer först till en olycksplats, så kan han eh, liksom mixtra lite med den, för att det ska se snyggare ut på film. Och sen, eh, sen tar han det ännu ett steg längre, men det vill han inte avslöja. Eh, den här var otroligt snygg film, väldigt välspelad eh, och... Det verkar spännande. Ja. Från om man säger ungefär en halvtimme in i filmen och fram till slutet så var den helt perfekt, tyckte jag. Mm. Men eftersom första delen var lite äh, sämre, inte sämre. Men Fast det brukar vara tvärtom. Lite. Det brukar vara bra i början, sen jättedåligt slutet. Mm, men jag, nej, jag, tyckte, jag tyckte att den var svinbra hela filmen igenom, men andra halften, hälften helt perfekt. Mm. Okay. Så jag ger den en 9 av 10. Oj, det är bra gjort. Nice. Mm. Det kunde gå från dåligt till bättre Eller bra till jättebättre. Det brukar vara tvärtom. Precis, Ja, precis Verkligen mm. ha, Ska jag ta nästa nu då? Ja, jag nu får jag. jag säga att jag har sett Full Metal Jacket Som, mm. eh, ja, jag hade inte sett den innan Och eh, så fick min skoluppgift att se en film som vi inte hade sett Ja, ja just det, jag pluggar till kulturvetare Och just nu så läser jag filmvetenskap mm. Mm. Okay. Ja, väldigt roligt. Men då fick vi en uppgift i alla fall, att vi skulle se en film som var gjord innan vi var födda och som eh, vi inte hade sett innan. Vilket år är det från Det här borde jag verkligen veta nu, jag har skrivit det... en hel tent om det. Men... Är det 80-talet eller? Är det... Jag ingen lärare Ja, 86, 87. 87 förresten, 87 är det. Mm. Så jag är ju 90-talist så för mig, jag hade ju oändliga möjligheter att välja film, Ja, <laughs> Vi hade ju fått sett på svartvita filmer med, utan... utan <laughs> ja men alltså på riktigt, jag har en gubbe i min klass som är typ född på 50-talet. Så han fick ju verkligen, han fick välja någon. Sten. Ja, precis. <laughs> <laughs> <laughs> Nej men, ja, fast han sedan 40-talet, är många bra filmer så att... Det, där hittar han säkert något bra. Mm. Eh, men jag såg fullmetallräket i alla fall. Eh, mm. Det känns som att väldigt många sätt, men snabb Men eh, snabbt är det Stanley Kub Kubricks eh, Vietnamfilm. Mm. Om eh, ja, några soldater. Framförallt en speciell en, en kille som man följer. Först, det är som två akter. Mm. E, eh, första akten är under lägret, eller vad, ska jag säga, vad säger man, Tränings... Trä... ja, träningslägret, training camp, träningsperioden ja, inför mm. att bli en marine soldier. Mm. Um, och sen så blir han korrespondent för Stars and Stripes um, och ja. är framme vid fronten till slut och Skriver om den, ska jag göra. Eh, och sen så, ja men den är verkligen så här, eh, jag tyckte att den var svinbra för att jag tycker att, eh, jag vet inte om jag ska säga det här, men jag, gör det. Men jag tycker att eh, Apocalypse Now är för lång. Ja, det kanske man kan hålla med om lite grann. Och jag tycker den här, eh, alltså det, det, den, ja, Apocalypse Now är ju vidrig också, men det finns någonting romantiserande kring den också liksom. Mm. Det drömska Och det ja. och fullmetalräket är bara vidrig <laughs> Ja, den <laughs> och, är tragisk Har du sett den, Per? Ja, tyvärr Åh, <laughs> <laughs> oh, jobbigt ja. Nej, men den, Och jag tyckte att den var mästerlig Och jag älskade att det var två akter Jag älskade liksom nedbrytningen av de här individerna Till att bli killing machines liksom. Och mm. ja Så det är en 5 av 5 för mig. Jag upptäckte att ni visst använder någon form av 10-skala. Men jag hänger inte på MDB. Så jag håller mig till 1 av 5. Men det blir ju en 10 av 10 då. Vi kör ju inga skålar först. Jag kör ju faktiskt 5 av 5 även om det är 9 av 10. Ja, men precis. Det är ju rimligt faktiskt. Jag bara omvandlar helt och hållet. Just det. Ja. Men ja, en full poäng i alla fall. Jag tycker mm. att den är ja, fantastisk. Vad ja, gött att kunna se att hon. Ja, jag blev så glad för jag tänkte så här att oh, det här är säkert en överskattad <skratt> film och så ja. var det inte det. Vad för tycker du om då. hans andra filmer? Uh, ja, nu ska vi se hur många av dem jag har sett. Jag har sett 2001. Den tycker jag... Eh, viss del, vissa delar av den är fantastisk. Vissa delar av den är så där. Det kan jag hålla med om. Ehm. Ja <laughs> eh, här, vissa delar. Jag tycker den är jättebra. Vissa det. delar är 4 av 5, vissa delar är 5 av 5 och okay. någon del kanske 3 av 5 mm -hmm. Jag håller med dig för att det snäpp längre än det. Okay. <laughs> <laughs> ja okej. Kan ju i verkligen, den är fantastisk också liksom. men ja eh, eh, ah. Eh, så där alltså, ibland Nu måste jag, jag känner att jag behöver kolla upp Vilka filmer han mera gjort Så att jag inte säger att jag Inte har sett någon fast jag har sett den. Just, det, Just det, The Shining har jag ju sett Och Clockwork mm. Orange är ju magisk mm. eh, Doctor Strange Love har lite Sådär, jag tror, alltså jag såg den När jag var så 14 Kunde nog inte ta till mig den Jag såg den äh, när jag var 38 Jag jag ah, inte. Så att jag vill ge Dr. Strange Love En ny chans Det måste du nog göra ja. en gång för. Men Path of, Path of Glory Är också svinbra mm. Shit, ja, Nej, vilken man Ja, jag har nog sett alla faktiskt Ska filmer ja. mm. jag, har, jag har många kvar att se också Det känns mm. härligt Ja, det måste vara kul att hitta en favoritrecerse Ja, verkligen Och mm. jag kan vara sån som bara så här, snar in mig Och som bara kör ju allihopa typ. För att det är Good. Bara, Good. Det är härligt mm. Ja. Mm. ja, jag har haft sådana race också liksom Bergman-period och Kubrick-period och lite sådär mm. <clears throat> Det är härligt mm. Jag har mm. sett, så jag går jag över på mina mm. Ja, då har jag sett ja. 22 Jump Street <laughs> mm. Från 2014 mm. Smith och Jenko går under djupt undercover på college För att fånga skurkar som säljer drogen fi. Visst mm, det Mm Och här de vindtör upp sig, eller en vindtör upp sig. Någon av dem, jag kommer inte ihåg de riktigt. Och den andra parkourar sig upp för ett hus. Och den scenen var, var faktiskt... Jättegrym. Det var den, den roligaste scenen. Ja, sen var det inte så mycket mer. Nej. Och ingen musik när den vinkar upp sig, så det var jätteeffektfullt där. Mm. Och samma där då. Det har vi pratat om förut. Vi får inte förstöra mer, för budgeten blir för dyr. Ja. Jag hittar massa, massa trivia, men jag hittar inget bra. Så Nej. jag skippar den. Åh. <laughs> Men här... du gillar den inte första heller, eller? Jo Eller heller Ja, den var ganska okej okay. Men den här får ja. bara 5 av 10 i skubor Ja, okej okay. mm. Nej, den var inte alls rolig så Det var nog den roligaste scenen där som vi sa. Mm. Men 5 av 10 känns ju jättemycket Det är ju en 3 av 5 i så fall Ja, 2 av 5 då, säger vi Okej, okay. ja insta, insta. Det, är det, det är mitt problem med 10-skalan, ja. alltså Det är ingen som ger en 1 av 2 på 10-skalan Skitfilmerna får inte skitbetyg Vänta lite, är... har du sett Chocneido? då? Nej, jag har ju inte gjort det. Den, den fick, det. den fick ett av tio av mig, tror jag. Ja, det, ah, det är bra. Av tio av också. Härligt. Mm. Bra. Förlåt, nu avbryter jag. <coughs> Nej, det Nej, det, är att, det, är ju, det är det du tillför. Yes. Det var en uppgift. Fast nu är det Gustavs tur. Då ja, har jag sett uh, Gentleman, från, också från 2014, av Mikael Markimajn. Om man uttalar honom så, vet jag inte riktigt, men det var han som rekanserade um, Cool Girl 2012. Och även Lasermannen miniserien och Upp till kamp. Mycket bra grejer tycker jag. I filmen ser vi David Danchik, Rutvega Fernandes, Sver Sverig Gudnasson med flera. Jag tycker det känns som att Sverrir Gudnasson är med i allt nu. Ja. Vem är hon? Han är minst... Han. Han. <laughs> han. Vad var det han slog igenom i? Var det typ vita lögner eller något sånt där? Va? Vad han med vita lögner? Nej, kanske inte vita lögner, men något... Skilda världen. Skilda världen och sånt tror jag. Nej, jag. har ingen aning. Jag såg bara några jag var det är ju det här då med van var du fyra år. När jag var giltalist så mina sirror kollar ju på Skilda världen i alla fall, men jag var egentligen för lite för att kolla på det. Så det, det var bara. Det var ju man... eller nåt då. Nej, väldigt av <laughs> <Du vet inte. laughs> Men det kom det då? det. Nej, men det är ju 98 och framåt mm. tycker jag typ. Hur som helst var det länge att ha Nej, nej, jag vet inte varför vi pratar om det. eller <laughs> äh, äh, Han har i alla fall två beöktade filmer just nu. Han har någon som heter Flygparken också. Jag har lite svårt att se hans storhet, men däremot tyckte jag att han var väldigt bra i den här filmen. Om man ska dra lite om handlingen då, så handlar det om... Ähm... En bror och en syster? Nej. Den här får du helst inte spoila, för jag är lite taggad på den här. Mm. Och jag har inte sett den. Nej, jag ska inte spoila. Jag ska Just. bara försöka förklara så lite som möjligt. Ja. <laughs> ehm, Claes Östergren skrev manus till den här filmen och boken. Och huvudpersonen i filmen heter Claes Östergren och är författare. Han får i uppgift att skriva, citat, en röda rummet för hans generation. Ehm, samtidigt, som i samma veva, så flyttar han in hos bröderna ehm, Morgan heter de efternamn. Som, och det blir liksom en stor livsomvälvande händelse för honom för att de tar med honom på äventyr och sådär hans bok blir mer och mer inriktad på dem istället, för det är mer intressant att skriva om kan man säga jag tyckte på något sätt att det här det påminner lite om i uppbyggnaden om hundraåringen fast fast ändå inte, bara på något sätt och fast mycket bättre också Um, olika fast. ton, eller det känns så? Ja, väldigt olika ton. Men ändå lite, på något sätt lite uppbyggnaden på något sätt. Ja. En liten rolig detalj som jag upptäckte var i en scen så är de ute och dansar och det är dansband som spelar i bakgrunden. Och då är det Magnus, Magnus Karlsson från Weeping Willows oh. som är, så är en lönfet lönnfet dansbandsångare med Pars. Grym. Det är kul. S svår att känna igen, men de hade en närbild en gång sedan. Kan mm. se. Han var där väl med i P3 för herrans massa år sedan. Mm -hmm. I något önskeprogram där så han fick mm -hmm. önska unskip-musik som de spelade. Mm. Och han spelade bara massa punk. Mm -hmm. Det kan man inte tänka sig, men det var helt perfekt. Mm. Mm. <laughs> Grymt. Mm. Um, ja, jag tyckte att den här var bra. Um, kanske i, ja, ungefär i samma klass som Kolger Vad tyckte så du om den? Carl Girl? För det känns ju relevant kanske. Eller? Ja, jag tyckte att den var, den, var, den var bra, men jag vet inte om jag kanske blev så emotionellt investerad i den eller hur man uttrycker sig. Jag förstår. Den var kanske mest väldigt, väldigt snygg och handlingen var ju bra och sådär. Men ja, jag vet inte. Den kanske får en 6 av 10 och den här en 7 av 10. Ja, bra. Mm. Då går jag in på min sista grej. Mm. Jag har sett The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Intressant. Mm. Ja. Jag antar att ni inte har sett den då. Nej, på lördag. Vad fick de andra två? Av mig. Mm. Ja, de andra fick tre av fem, fyra av fem. Mm. Men det ska ju verkligen tilläggas att jag är en tolkenörd mm. och verkligen så här, Kanske... Så då är 3 av 5 ett lågt betyg kan man säga? Ja, 3 av 5 är lågt. det är svårt att komma. Jag vet inte vad de skulle behöva göra för att jag skulle tycka att det vore bedrövligt. Mm. För jag sätter 2 av 5 på första. Ja, men jag kan tänka mig att jag har nog ett snäpp högre än vad, mm. än vad andra människor <laughs> tycker. Eller men, men jag, jag uppskattar... Uppskattade som nöde då ska upp, uppskatta jag oerhört mycket att de verkligen gör många delar många grejer som refererar till ja men, sånt som händer bakom. och ja men Det har de ju genom hela den här historien att de åker till det här Dol Guldur och att Gandalf är i väg dit liksom, och hela den, den större, större bilden av, av vad som händer i världen liksom. Mm -hmm. Men äh, i den här filmen så är det också lite callbacks eller vad man ska säga, på äh, de, de, de, de kommer årser från två olika ställen. Och ena mm. av de ställena är äh, där <gård> Morgoth har hållit till för typ 7000 år sedan, 8000 år sedan. Ja, i mytologin liksom längre tillbaka sen. 4000. Nej, vänta. 2. Skitsamma. Det spelar ingen roll för någon annan än mig. Och två år för Ilde, kanske. Spelar du något spel? TV-spel. Har du spelat Chad och Jag har tänkt att jag alltså så Jag har ingen konsol. Jag har inte ens en tv hemma. Men. Om en månad så bor jag ihop med min pojkvän Och han har PS3 Så då, då lär det bli så att Evelina röstar igenom Att vi ska investera i Shadow Mordor Fast det ska inte vara alls lika bra till PS3 tydligen Nej, åh oh nej vad Så det jag... blir PS4 också då? Nej det, nej det vet jag inte om jag tycker det är relevant att lägga pengarna på nej, <laughs> Inte första månaden <laughs> Nej det är sant, det verkar rätt fett det spelet Jag har inte spelat det själv men det ja, verkar jag riktigt jag hört... då, får han, då får han först köta in ett PS4 i hemmet ja, Precis, mm. och jag mm. bara okej okay, då <laughs> det, blir, det blir inte så svårt att tjata Men ja nej. Men ja, jag spelade, när jag var yngre så spelade jag Vet det? Så om koningens återkomst På Xbox mm. Och det var svinkul Så jag mm. hoppas att det här är liknande ja. Men tillbaka till Hobbit så, så det, det är en oerhört episk film Och jag hopp, jag ska bara säga det nu till alla Att se Minst The Desolation of Smaug innan För att det är så mycket upplösning På saker Så att det är så fruktansvärt actionfyllt Att Det blir kommer för kännas... Nej, jag vill Nej. inte säga det. Nej. För att det är ändå svinfeta grejer som händer. Som man är bara så här: oh my god! Vad kul <laughs> eh, Tycker jag då i alla fall. Jag hoppas att ni också kan uppskatta eh, feta slag och så vidare. Men, eh, men det blir väldigt mycket... Alltså jag vet inte om hur mycket folk vet om storyn och hur mycket jag ska spoila. Men den heter ju The Battle of the Five Armies. Vilket mm. betyder fem, fem härarslaget, den svenska titeln. Alltså kommer mm. det vara, det är ett krig med fem olika härar. Det är ingen spoiler. Det är ingen spoiler. Det är också så att det är en drake med, för er som har sett de andra två filmerna och bara har gissat sig till det. Ja, men det, det, det märker man just slutet på tvåan va? märker man slutet på ettan faktiskt, då kikar han fram redan då. Ja, och sen är det väldigt fett på slutet av... Av tvåan mm. um, Lille Cumberbatch Cumberbatch och hans magiska röst Ja, mm. mm. uh, shit, vilka röstmänniskan har uh, Ja, magiskt, verkligen Men det som jag tänker är så här Att ja, då han det, Andra filmen slutar med att han Flyger mot Lake Town Alltså Smaug, draken mm. uh, Och vi tar vid precis Alltså Till och med några minuter Innan förra filmen slutar mm. Fast liksom i Lake Town Mm. Vilket betyder att det första vi får se Är ju hur Smaug Ger sig på Lake Town um, Och med allt vad det innebär Och hur, den, hur det går mm. <laughs> Och jag vet inte hur mycket jag ska säga Men det, det betyder liksom att det blir liksom En fight i början Och sen så har vi också så att um, För er som inte Recap för er som då uh, Ska se så är det ju så att Gandalf sitter fången i Dol Guldur Och behöver ta sig ut därifrån. Eller like med det blir också fight där. Mm. Och sen så byggs det upp till det här gigantiska slaget: då. Mm. Så att det är liksom tre stora fighter i en 2.20-film. För den är ju kortare också än typ allt annat innan. Eh, vilket gör att jag skulle verkligen rekommendera se. Jag vet inte om ni är jättetaggade på att se första filmen igen. Nej. Jag förstår att ni inte är det. Och se absolut inte Extended, för det är bland det vidrigaste. Det är bara... Mm. Det, det bara sång och dans. Det är mer sång och dans. Det är mer Goblin King. Det, ja, det är hjärtskärande att se. Så gör inte det. Mm. Men Nej. se Extended av andra, för den var väldigt fet. Den såg jag då och dagen innan. Och den var riktigt bra... Ja, men Ganska stor grej ändå som de hade klippt bort som de hade valt att inte ta med um, mm. som jag tror att en del skulle uppskatta i alla fall um, Men det är inte så mycket sång och dans i tredje nu då eller? Nej det är inte så mycket sång och dans verkligen inte, det är väldigt mycket krig, väldigt mycket matkrig fast. då <laughs> Ingen matkrig heller. Faktiskt. Det är faktiskt en slag i då. då. <laughs> ja, precis. <Yeah. laughs> men det borde ju gått. Ja, det borde har gått. Mm. Men det är också bedrövlig CGI eller något. Det är verkligen... Ah. Det är så det är synd i en sån, sån mastodontfilm. Eller hur? Hur kan det ja. bli så? Jag fattar inte det där riktigt. Eh, det är när Legolas fightas. Vid två tillfällen så är det faktiskt så att jag bara... Faktiskt drogs ur hela känslan Innan det hade varit varit här: Det här är det fetaste Sen liksom så återkomst Och mm. så bara Nej, nej, nej, nej, nej Nej <laughs> Vad synd ja, Så det är sorgligt Men, Vilka pider för då kan vi ju blunda <laughs> <Precis>. <laughs> <laughs> Men är det, är det till exempel den scenen som man ser i När han åker med någon vagn Eller på någon is Oh, nej. nej, den här nej, delen för är. för den ser inte... lite konstig ut i trailern Ja, men... Ah, men det tror jag de har smyga till. <gör> okay. Sen är det ju väldigt mycket CGI och man märker det liksom. Alla det är det, inte är, det är inte mycket praktiskt där inte, men det mesta är snyggt men ah, mm. nej, nej. ibland så ser det tyvärr inte så nice ut. Nej. Men den får ändå en fyra av fem för att i mellanåt är det helt <gör> magiskt och det finns så ja men det finns verkligen små easter eggs i, till alla de som har sett eh, filmerna, de andra filmerna som alltså Lord of the Rings-filmerna okay. och det finns också easter eggs för oss som har läst Silmarillion och så vidare mm -hmm. så ja se, se fram emot det, det kommer, det kommer bli bra, men se tvåan innan och helst Extended, för det, det var värt det mm, jag är inte jag gör den, den är ja, nej, den är bra det kanske mest vet jag inte har tid, för tvåan tyckte jag var bra Bättre. Nej, jag tittar på bra. Ja. Mm. Jag köper på min Superman 2 här. Just. Richard Dunner Cut från 2006. Mm. Mm. Några busar adop adopterar. <laughs> Apterar en atombomb. Undrar du det rätt vart att adoptera en atombomb. Ja. Mm. I Fintorn, alla fall. I sista sekunden lyckas Superman skicka ut bomben i världsrymden. Men en kraftig explosionen frigör universums värsta superskurkar ur sitt intergalaktiska fängelse. Och de får ju samma superkrafter som Superman här under våran gula sol. Mm, just det. Och eh, Superman han har precis gjort sig i med sina krafter för att få gifta sig med Louis Lane. Det är lite skumt, men det var han tvungen att göra. Mm. <laughs> Och bara ett mirakel kan rädda jorden undanför förintelsen. Yes. Och vi måste ju nästan klippa in lite musik från Stålmannen. Ja, det är vi. Evelina? Nej, jag har nog bara sett Superman Returns. Mm. Mm -hmm. Och eh, så so Man of Steel nu då. Mm -hmm. var bäst? ganska mycket Smallville faktiskt. Mm. Mm. Då skulle jag ändå säga av alla dem så är Smallville det bästa. <laughs> Och det säger en del ja, om vad jag tycker om det andra. Kanske, mer. kanske. Ja, jag utav dem faktiskt. <laughs> Men eh, ja. Jag är ju en Marvel-tjej. Ja, just det. Så det. Har lite, framförallt Superman också tycker jag är bland... Du. Nej, jag, jag ska inte... Det, det blir inte svårt språk. att göra något bra med han Ja, men det är verkligen det. Det är ju det. Mm. Det blir det här. Han måste ju upp sina krafter för att gifta sig med Louis Lane om ja, eller, <laughs> eller vad det är rimligt liksom. Nej. nej. Har, Förlåt, har du, du sett du? The, The Dark Knight Returns? Och, nej, jag inte en sådan just då. Den tecknade Ja. De två tecknade det. Ja. The nej, Dark Knight Returns. som var bra de är. Där åker mm. han på och pisk, kan jag ju säga. Mm. Grimt, det ska mm. jag säga. Ja, de ser ju bra Okej okay. mm. Har du sett, har du sett eh, original eh, Superman 2, eller? Ja, ja, har jag har gjort. Jag har skrivit upp det också. Mm. Den här skulle jag vilja se på två skärmar samtidigt. Den och den vanliga ja. för att se skillnaden. För jag tror man de har klippt om ganska mycket, eller? Ja, jag med det. Och produktplaceringen, mm. den är överallt. Superman mm -hmm. blir inslängd i en Marlboro, Marlboro minilastbil. Och då svarar <laughs> han när man slänger in General Sod i en stor Coca-Cola-nivånskylt. <laughs> mm. Ja, just det. Och det var massa cigaretter och ja, reklam hela tiden. Fast det stod mm. i det absolut sista i eftertexten att eh, den var gjord på 70-talet när man inte visste bättre. Så det var ju mm -hmm. en till dem. Mm. Louise Lane rökar inte under en gång i den här klippet. Hon håller din cigarett en gång. Mm. Mm. <laughs> e, ganska cool, fast ändå ostig. Ja, det är den mm. Lite trivia här då. Richard Donners klippning av den ursprungliga Superman 2 från 1980- Donner var den ursprungliga regissören men ersattes av Richard Lester efter diverse bråk. Mm. Sex av tio kryptoner. Mm. Mm. Nästa film här då. Uh, Viktor som skulle varit med. Han uh, twittrade om en film som heter Ida. Han la, ut, han la ut lite bilder där och skrev att det var löjligt snyggt foto. Mm. Då blev jag väldigt sugen på att se den. Så den såg jag. Den är från 2013 av Pavel Pavlikowski- Med Agata Kulesza, Agata Trebuschowska och David Ogrodnik. Med flera. Det är en polsk Snygg, film. Snygga uttal. Ja, du måste säga också att det är bara bra, bra satsat. Mm, ja. Det var säkert det, inte helt korrekt. Uh, men, nej. Men det lät okej, okay, tyckte jag. Mm. Det är alltså en polsk film som handlar om en en tjej som är... Hon har blivit lämnad, som barn blev hon lämnad till ett kloster- Också där har de vuxit upp dem. Så nu så står hon precis i kast med att avlägga sina löften och bli nunna. Jaha, jag trodde du menar munkkloster. Heter, heter det olika? Nej, det är precis samma. Men he, heter det inte olika på engelska eller? Jaha, ja det. Munk och nunna. Monast, Monastery och... Aha. Nej, jag kanske bara får för mig det. Jag vet inte, men det heter ju kloster nej. som kloster. Ja. Mm. Um, I, I den här vevan då så blir hon kontaktad av sin moster. Förlåt nu, nu fattar jag osterhämtet. Det var inget. Ja. Oh, nej. Ja. Oh, förstörde jag? Nej. Jag hänger den. Oh, det hänger för för dåligt. Hon blir kontaktad av sin moster. Ja, sin moster som eh, avslöjar då att hon inte är den hon tror att hon är. Hon heter, i klostret heter hon Maria tror jag, fast egentligen heter hon Ida och eh, hon har ju trott att hon är eh, kat katolik från födelsen men då får hon reda på att hon hade judiska föräldrar och att de eh, blev dödade. Och så ska de leta upp eh, hennes föräldrars kvarlevor så de åker ut på en liten tripp ihop och under den trippen så blir de bland annat kär i en kille och det blir ju lite... Handlar om vatten igen? <laughs> Nej, nu är inget vatten här heller Nej, hon blir inte gravid okay. Men det är Men, ändå äh, jobbigt om man hon ska ju inte... avlägga Nu Ja, precis ja. Man Så det är väl det som är grejen med filmen Hon, hon får liksom, ska välja Vad hon vill göra mm. ja Och det var ju extremt snyggt foto Svartvitt foto I 4-3-format Intressant mm. och det, ja. det känns ju som att varenda bildruta är genomtänkt som Väldigt intressant Väldigt, väldigt intressant, väldigt um, intressant kameravinkel. De filmar ofta lite snett uppåt så att huvudkaraktären hamnar längst ner i bild och det måste ju vara liksom att få fram någon speciell känsla. Vet inte riktigt vad, men om man ska känna, känna som att huvudkaraktären är väldigt uh, små på jorden eller något sånt, jag vet inte. Ja. en teori. Mm. Men det var väldigt snyggt foto och um, ja, den uh, ja, det var kanske lite samma här som i vilken pratar jag om det? Gentlemen, att jag inte nej, som är Kolgor eller, eller... Mm. nej ja, att jag inte var du... riktigt emotionellt investerad, men mm. eh, på vissa ställen var jag det. den får i alla fall en 7/10. Mm. Grymt. Mm. Bra. Just det, har du är klar ja. Eller har du har du något mer, per? jag är lite kvar. Har du kvar, Gustav? Jag har en kvar sen. Jag också en kvar. Och så lite serie då. Mm. Uh. 10 orsaker att hata dig från 1999 Vad oh, just det, åh oh. <laughs> Jag ska nog inte fortsätta Tyckte du den var bra? Ja men alltså så här är det Det är också en såhär Det här är egentligen typ 5-6 år Innan jag blev tonåring Men mina systrar kollade på den här Tusen gånger så jag också sett den tusen gånger mm. Och eh, Kanske var ja, men, Mellan jag var 10 och 14 liksom Så man har inte, man har inte bättre omdöme än att älska den. Aj, aj, aj. Då jag ska jag nog inte sätta mitt här. <laughs> det handlar om Bianca i alla fall som aldrig har gått på dejt. Och hon får inte det för hennes äldre syster också gör det. Eftersom pappa vet att inte hon vill. Och Yet eh, Bad Reputation är ett av de första låtarna och den kommer lite här. Ja det är den. shit vad bra den är. Mm. Oh, det är. Och det är grymt. Snuskan hela tiden. Tänkte du på det Jag. Mm. Som, som som Tänkte tolv, tolv du på det, jag år, det var hela, de upp sådana ah. hela tiden. Sant. 12 år bara. Just det. Dröjt såna småsaker hela. Shit. Den här är väl baserad på Shakespeare va? Moralkakafilm Moralkaka är film skriver Absolut. Ja. Givet. Urfientligt sångnummer. <gö�> <Just det. gö> Och sen om om om man nu lyckas göra någon Arg, arg, så det är det bara att köpa här så löser det sig allt mm. det är så, så det med. funkar, Ja <laughs> yep. och jag tror en till låt kommer in här, I want you to want me Åh oh, det var verkligen den favorit då mm -mm. Ja, den, är, den är bra mm. uh, Julia är bara tre månader äldre än Larissa Men spelar hennes två år äldre syster Och utom mig mm. får den här fyra av tio Shakespeares Förlåt mm. <laughs> Okej, okay. skulle jag se den idag Så skulle jag också tycka att den var bedrövlig Men det, det är ju något med det här uh, Skimret kring det Som att det uh, liksom Tilltalar en så, så oerhört starkt När man var typ 12-14 till år gammal. Mm. Ja, det men det, år. Är det Heath Ledger eller? Ja, ja. han var så snygg då. Mm. Oj, oj, oj. Ja. Fint. Fint. Han, är han är snyggare i The Dark Knight. <laughs> samma lygande. Ja. Mm. ja. Sen har jag sett en film som heter The One I Love från 2014 av Charlie McDowell med Mark Duplass, Elizabeth Moss och Ted Danson och inga fler i stort sett. Det här är ju en Man ska inte avslöja någonting om den här egentligen. Och jag, avslöjar, jag avslöjar för mycket av att säga egentligen vad det är för genre. En Men jag vill ändå säga det för att det är lite kul. Mm. Det är en, ett romantiskt drama med inslag av science fiction. Nice. Mm. Och, och den sista delen där, det hade jag ingen aning om. Så jag blev väldigt överraskad. Nu jag hade bara sett posten säga i stort här... sett. vad heter den? Time Machine. Mm. Nej, klur, Ja skit jag hade egentligen bara sett posten och jag gillar Elisabeth Moss. Jag tycker hon Moss, inte Moth. Att Elisabeth Moss är väldigt bra skådespelerska och Mark the Place gillade jag i um, Safety Not Guaranteed. Det var den jag menar. Aha. Ja, det, Ja, men om du säger om du kallar den för Time Machine så avslöjar du filmen. Men om inte men om du den kallar, kallar den för tar... Nej, inte den, eller va? Nej. Nej. <laughs> Alltså, utan att avslöja för mycket så handlar det om ett par som går till en terapeut för att rädda sitt förhållande Och han skickar iväg dem till en, till en slags sommarhus Där de då ska reda ut sina problem Där finns det en gäststuga som är ganska mysko, och mer säger jag inte den var, Jag tyckte den var jättebra, rolig, lite förutsägbar på sina ställen Bland annat slutrepliken som jag kunde räkna ut långt innan Fast, trots att den var förut så var den bra. Mm. Det är lätt bra. Bra. Den, den får också 7-10. Har sett satt 7-10 på allt för mig Jag tror va. Nej, 9-10 så att jag på den Ja, krålen. Ah, ja, läxorna fick lite lägre tid. Mm, ja, det fick de. Självklart. <laughs> jag kom på att jag har den till. Mm. Mm. Kör. Kör. Eh, jag har sett att du har satt på en grej och funderat över tillvaron. Just det, det sa du förut. Ja. Men jag glömde av det sen. Um, jag tycker jättemycket om Roy Andersson faktiskt. Inte som person, kanske jättemycket. <skratt> <skratt> eh, jag ska det ska väl tilläggas i dessa dagar. Men, <skratt> Men hans... Eh, Vad säger du om att Per tycker att en kärlekshistoria är dålig? Att Per inte får vara med mer. <skratt> mm. <skratt> Nej, förlåt. Det är Nej. min favoritfilm. <skratt> är det din favoritfilm? Ja, Det är min favoritfilm fast åt andra hållet. <laughs> oh, det kan ja. omöjligt vara det, åt andra hållet. Ja, jag förstår inte riktigt. Det var inte så bra alls. Ja, I alla fall. Mm. Um, ja, i alla fall ja. De tre. Uh, ja, han har improviserat fram nu att han att det är en trilogi. <laughs> så här till mm, sista det filmen. Kan man kanske säga. Um, men jag älskar den här stilen som han har haft de senaste tre filmerna. Mm. Uh, jag framför så tycker jag att de är oerhört roliga de här filmerna. Och mm. inte vad det säger om min humor, men eh, jag tycker verkligen att det är fantastiskt roligt, väldigt mycket. Och just det här, alltså, det är, ja, men det är nog min favoritgenre av humor på film är liksom deadpan-humor när man, det är bara konstigt. Det som mm. var med Wes Anderson-filmer tycker jag också är oerhört roliga, ofta. Mm. Och i det här att bara så här, helt plötsligt springer någon bara iväg, eller... Typ. konstiga saker bara händer. Eh, och när du var satt på en gren och funderade över tillvaron så är det väldigt mycket i och med att det inte finns någon story så är det väldigt mycket två personer sitter och pratar eller någon har en monolog och det är bara allt det är så mycket stelhet ovanpå varandra att det till slut blir komik. Men du har ju de här försäljarna de är ju lite musik. Ja men de är ju en story faktiskt. Men annars så är det ju lite, lite random grejer som sker. Eh, mycket. Eller små mini-stories Och så lite drömscener och sånt där. Och lite drömscener. Det, är ju alltid, det har det väl varit i de två andra också en hel del va? Ja, det tror jag. Nu var det länge sedan jag såg dem. Faktiskt. Så när, när de åker i Du levande är det väl de åker in och de har lägenhet som... Ja, ja, det är fantastiskt. Ja, den var helt otrolig den scenen. <laughs> alltså, Men jag, jag, jag tycker wow. ju tyvärr att eh, en duva var den sämsta i trilogin. Mm. Den roliga spännande i alla fall. Ja. Ja. Även om jag även fast jag sätter 4 av 5. Det är bra i alla fall. Så tyckte jag att det var inte sämst utan minst bra. Mm. Mm. Jag tycker att allihopa är 4 av mm. 5. Jag har mm. svårt att se um, någon ska vara bättre än andra för att de är, så, de är så oerhört tydligt sammanlänkande. Och det finns liksom scener i varje film som jag uppskattar oerhört mycket. Mm. Och ja, det finns uh, scener i varje film som jag tycker är så sådär. Liksom. Okay. Mm. Eh, men eh, ja vissa jag gillar jag gillar Roy Anderssons kritik mot vårt eh, individsamhälle och så här ja, men, mm. jag, jag kan uppskatta hur han vad ska man säga hur ensamma människor ser ut att vara och man så här, hur tragiska människor ser ut att vara i hans filmer Och att det ändå blir någonting som man skrattar åt Men man också kanske bämmer sig lite mm. Över de tragiska människorna um. En sak som jag tyvärr stödde mig lite på var Den fula CGI-elden mm. I sista drömscenen mm. Ja, det var det var sådär Men det vägdes upp av att Nu kommer jag inte ens ihåg vilket företag det var Men Nej. företagsnamnet på Med ja Men de har ju varit inblandade i, i halvbra affärer, så att säga. Ja, ska... okej. Okay. Ja, det var någon. Men jag tror att det, de hade något med någon fabrik som <hör> inte gick så bra, och de var liksom en del av avtalet i det. Men mm -hmm. sa att nej, men vi har inget med det att göra. Det är våra samarbetspartner som har gjort det. Men eh, menar, är man... har man något kontrakt med folk så får man faktiskt ändå. Ja, sånt, är ja, Men sånt är ju alltid Ja, verkligen Och det är eh, alltid företagproffs på Att eh, skylla ifrån sig Och politiker nu mm. gick för långt <laughs> En del politiker Jag tyckte jag var väldigt rolig när de eh, blev ganska överraskad när de, satt, när de var inne på det fiket där Och så kommer Karl den Och eh, hans hundratusen man <laughs> Det var verkligen... Och att han var... att han var gay och stötte på den här yngre Ja mm. Det var roligt. Det, var... det låter roligt. <laughs> ja men Den är helt rolig. Ja. Är. Är men lint. en duva satt man en och funderade över tillvaron är en fyra av fem film. Och, eh, men man ska ju se eh, det som en del i en helhet. Än fast det kanske inte var tanken från början så tycker jag att de är oerhört starkt sammankopplade alla tre filmer. Så innan jag ser mm. den här måste jag se två dåliga filmer först. Innan jag ser den här dåliga filmen. Med bra ja, namn. det beror på hur man ser det. Mm. Det beror på, du kan, du kan ju också tänka att de två bra intressanta och intressanta. Eh, framförallt, alltså så här, många dissar ju rö Andersson så himla mycket för att han är en så oerhört karakteristisk stil på de här filmerna. Mm. Men jag kan också bli så större på folk som ska påpeka sådana saker. Det är samma med Wes Anderson. Jag tar jag upp Wes Anderson mm. igen. Det är för att jag tycker så mycket om Wes Anderson. Jo, men det är ju också. Ja, men det, men det är just det här att man har en oerhört tydlig stil och då ska folk vara så här, ja, nu kan vi göra Wes som bingo typ. ja, är det, är nej, men det var ju väldigt fin, fin, fint foto, fint filter och allt sånt där, men mm. själva nej, står det inte så bra. Ja, det, här, det är ingen story i de andra de här filmerna typ, mm. så att, eh, du kan bara skip Nej, du kan inte jämföra dem tror alls in, nej, jag eller inte det. tror nej. inte att du ska se en film med en story, utan det här är något annat. Mm. Men, eh, ja, men det jag tänkte säga var att så här, jag kan bli producerad av det där, För samtidigt så dissar man liksom inte alla de här tusentals regissörerna Som är så här: what's his face, han gör någon cool action-rulle Gör det... det produktionsbolaget vill, liksom regissörerna Man skulle kunna säga att uh, Michael Bay har en lika utpräglad stil som Roy Andersson fast andra hållet. Ja mm, men precis, bara att han gör exakt det som man tänker är en konventionell Hollywood-rulle liksom. Fast jag har mm. också lite skit uh... för det. Ah, ja, det det, det, det det är för att han drar det extra långt. Men det är så många som gör det och som mm. kanske inte får så mycket skit som man. Eller så här, ja, jag tycker det är intressant att direkt man gör något och avviker från den konventionella stilen som så många använder sig av. Då är det liksom då får, det, då får man skit för det. Liksom. Men de som håller sig inom den här. Jag får ändå säga tråkiga ramen, även om jag kan uppskatta väldigt många filmer som finns inom det. De får liksom ingenting. Ingen skit för det. Mm. Ja, är helt trött. Eh. i. Och det är kul när de gör det på också. Precis, mm. så därför tycker jag att man kan se någon av de tre filmerna bara för att ha fått se någonting annat och någonting vackert. Mm. Jag ser det för Kyrk. Gör det. Mm. Ska vi gå på Horror Story då, Gustav? American Horror Story, Story Ja, jag har ju faktiskt inte hunnit se så mycket mer, men äh, har vi mycket har du sett? Jag två avsnitt. Så vi, så vi väntar med till nästa vecka eller, Nej. eller nästa avsnitt. Nähe? Jag tyckte det var lite läskig stämning i de här. Ja, det är det. Jag trodde att det skulle vara lite mer småhistorier, tror Litt, mm, Det hade jag också avsnitt. fått för mig från början men sen jag, nu har jag förstått då, att det är ju en sammanhang handling, handling på hela säsongen. Mm. Hemskt. Och speciellt när det gäller barn. <gör> no. När barn är inblandade, då blir det extra hemskt. Visst det är introt väldigt otäckt. Mm, det är det. Och det är ett av få intron som jag kollar på hela varje gång. Ja, det gjorde inte jag. På andra i alla fall. Nej, men det, det är väldigt få. Jag brukar alltid hoppa över introt för att jag är så jag på det. Men det här tycker jag är, har någonting som, är, som jag kan se varje gång. Det var lite samma med introt till True Detective. Mm. Det såg jag hela varje gång för jag tyckte det var så bra. Ja, det hoppar jag nog också över. Mm. Men i alla fall, vi kommer inte prata om det här nästa gång för jag kommer nog att se mer. Nej, okej. Okay. Det, det var bra, men inte så bra. Jo, oh, jag tycker att det är tillräckligt bra i alla fall, för dem. Mm. Jag kommer att kolla vidare. Ja. Ska vi gå över på Flickcharts? Det gör, vi. Mm. det gör vi. Vet du vad det är, Vilna? Jag har på riktigt googlat för att förstå. Mm. Eh, mm. Någon får gärna mm. förklara lite. Jag kan förklara men jag skulle stå lite uppe. Jag har varit framme. Jag, framme. Det. Så jag kan säga. Mm. Ja, det är en, en, en hemsida av flickcharts.com. Går man in där, skapar ett konto och så kan man eh, dra igång och köra dueller. Då får man upp två filmer mot varandra. Så ska man helt enkelt bara välja vilken som är bäst. Och det kan vara väldigt olika filmer. Och det kommer ni märka med en gång här nu. När vi drar igång. Okej. Okay. För första duellen är Snow White and the Seven Dwarfs mot Rocky. Nu kommer det pinsamma erkännandet ja, från mig jag att jag... In, jag... har faktiskt inte heller sett den. Rocky? Nej. <laughs> du har inte sett Snövigt. Snow White. har inte jag sett. Ja, herregud. Snövit har man sett. <laughs> jag kommer inte att oroa jag sett den. Jag har det inte sett Rocky. Pär såg den på bio, på premiären 37. <laughs> 37 Men eftersom jag inte har sett den Så måste vi klicka bort den mm. Och då, då klickar man så får man en ny där okay. För du har sett Rocky Per eller? Uh, då blir det Shrek 2 mot Rocky mm. Då blir, då blir Rocky. Ja, det blir jag Rocky Jag tänker mig att Rocky är bättre mm. Nästa duell blir Schindlers list mot Executive decision Du kan nog klicka bort båda då Va? Har du inte sett Schindlers list? Den är tragisk No, ja, men, jag tror det är oh, alldeles för läskig I... <laughs> Du <laughs> men kommer att executive... missa alla bra filmer Eller kommer missa minst hälften av alla Världens absolut bästa filmer Bara för att du ja, inte vill se tragiska så är det ju faktiskt. Ja, Men det är därför jag är med i den här podden För jag lyckte fram de andra filmerna som inte är Just som är filmerna Ja just det <laughs> Nice. <laughs> ja, vi får ta bort båda för jag har inte sett Executive Decision med Kurt Russell och Steven Seagal Jo det har jag gjort mm -hmm. den, den, ja, där, Jag tar den här är, Nu spolar jag, jag den här men, jag, tar bort alla. jag tar bort båda ändå. Min, min kompis han såg den här. Och så ringde han och frågar, var den bra eller? Steven Sigali Steve hans, var hans stora favorit. Mm. Och då säger han så här. Han dog. <laughs> <laughs> Tack. Det är så dåligt. Tack. Ja. Taskig, taskig kompis. Ja, det var det. Fast nu är jag lika taskig, jag i och för sig. Ja, faktiskt. Till alla som ja, lyssnar Förlåt. Det blev en helt ny <laughs> ja. duell här nu då. Ja. Det blir Titanic mot Independence Day Titanic? Ja, den är rätt svår faktiskt mm. Jag, mm, men jag, jag tror att Jag tror att Independence Day är rätt cheesy Ja Tvåan är... kommer snart va? Ja, jag vet inte när den kommer men. Den, kommer kom inte Titanic den, länge. På... den har vi ju sett Hade vi som filmlexa <laughs> Just det, jag glömt att... Vad fick den 2 av 10. Ja, Titanic är bättre än 2 av 10. Ja, nej, Titanic 2. Jaha, Titanic 2. Jag har en sorts plott. Titanic är, vet jag inte vad jag har för betyg på den, men jag tyckte att den var bra när jag såg den. Mm. Jag säger Titanic i alla fall. Jag att jag säger Independence Day så den får nå i alla fall. Då får Evelina avgöra. Ja, nej, men jag säger Titanic. Titanic. Mm. Bra. Då blir det Mystic River mot Harry Potter and the Chamber of Secrets vilken del av är den? Det är tvåan. Eller? tvåan. Då har ju sett den. <laughs> det är det. den med den gigantiska ormen. <hör> ja, just det. Fråga är om jag har sett den andra. Det har jag. Och den tycker jag är hur bra som helst. Vi får <hör> fan kan jag säga mm. att eh, andra Harry potter filmen är ju inte jättebra. Så, tyvärr. Mm, okay. Då säger jag tredje, då börjar det bli bra, va? Mm, jag ja, det jo, men det får man ändå säga. Mm. Böckerna däremot så... Eh, Tycker jag tvåan faktiskt är riktigt bra För att vara en så Det blir ju mörkare och mörkare böckerna liksom mm. Man växer upp med dem Filmerna med? Filmerna också, såklart i att storyn blir, blir mörkare men, men boken är faktiskt bra för att vara En så ändå hyfsat mycket barnbok fortfarande Men Per, har du sett Mystic River eller? Jag vet inte, vem vi som är med den? Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon Regisserad av Clint Eastwood Ajajaj, aj, aj. du får nog klicka bort den oh. Det är mycket som i mitt liv. Vi we'll är rush hour 2 istället mot Harry Potter. Harry Potter. Då vinner Harry Potter. Harry Potter, ja. Mm. <laughs> och då har vi Ocean's Eleven mot There Will Be Blood. There will be Eleven? Blood. Är det den första? Mm. Just det. Jag har inte sett There Will Be Blood, men jag antar att den är bättre. 10 av 10. Ja, det var en lätt då. Du sa, sa du det Per? Jag men. Då har vi The Aviator mot Predator Jag har inte sett det, Aviator Jag har inte Nej. sett någon av dem Va? Har du missat på intro? Il Predator stod det Coolt. på posten här Toy Story mot Predator Predator <laughs> mm. Jag tror jag blir ner och stann. Men jag har inte jag sett Predator så jag kan inte rösta <laughs> Nej, Men jag tycker Toy Story är skitbra <laughs> Om <sighs> ja, men Jag tror att Predator det är mer så här Nostalgi Arnold Det är ändå risk för det Jag, jag säger Toy Story Då är det jämnt ja, Eftersom Evelina inte räknas nu Eftersom hon inte har sett Predator yep. Så nu, jag vet, nu... Men, ja, det Vi har lagt ner vetot mm. Så jag vikar inte på Arnold ja, men, ja, Okej jag går med då Arnold är ändå våran gud. Kompis <laughs> Han är våran, vårat intro Ja. Då blir det Predator Oj, det är fint. L lätt övertalad <laughs> Ja Då har vi eh, Groundhog Day mot Blade Runner Blade Runner Ja, jag tycker också, även fast jag älskar Groundhog Day Jag tänkte den här bli svår för då Ja, fast Blade Runner är ju också 10 av 10 och Groundhog Day kanske är 8 av 10 mm, det är sant. Jag tar Blade Runner också Bra bra med enighet mm. Mm. Eller ja, egentligen har vi fått lite kritik att vi ska vara lite elaka mot varandra men jag har svårt för det Ja, den. Mm. ja. <laughs> du märker det uh, nu blir det The Departed mot The Mask of Sorrow Jag har inte sett Sorrow Jag har inte sett någon film alls oh, Det här är bedrövligt, <laughs> på riktigt Men, Har du sett en än så länge? Du har ja, sett såna konstiga nej. svenska filmer Nej, jag vet inte Men om jag går in på min filmtipsets sida Så står det ändå att jag har 798 betyg Så jag har sett ah, några det... filmer Det är inte mycket. det inte här. Ibland dyker upp ja. filmer man inte alls har sett Och ibland dyker upp massa filmer man har sett Mm, känns... Men Per, det här blir väl The Departed i alla fall Ja. Jag tycker The Departed bra. Ja, det är bra mm, Jag, jag kan inte säga något om den andra men... Har du sett originalet? Nej, Nej. In Inte du heller Per? Nej De är nästan exakt lika bra tycker jag Det blir inte upptattat om det är Transformers Revenge of the Fallen <laughs> Det är trean va? Nej, tvåan Nej är det! Oh. Ja, oh. det är den vad, som vad som Mot helst, är ja, precis. <laughs> vad som helst är bättre. <laughs> vad som helst, vi tar en bittén. Till, till och med. Memento. <laughs> ja. Där hade jag sagt, nej det varit bättre liksom. Ja, faktiskt. <laughs> Så nej, mycket, jo, jo, för jag antar att Sharknado inte innehåller lika mycket sexism och rasism. Så att då blir det bättre bara för det. Ja, och Sharknado är kortare också. Så man tvingas vidare. ha det. Ja, var, i och för sig, den var ju ändå underhållande Sharknado. Ja. Och Transformers var bara tråkig. Andra <laughs> filmen. Och bara ång. Oh, nej, ugh, vidrig. Mm. På så många sätt. Mm. Japp. Mm, förlåt. Japp. Då kör vi med mentor där. Det gör vi verkligen. Enhälligt. Japp. Ja. Jag tror att vi har med oss lyssnarna på det också. Ja, det, det tror jag. Annars får ni skriva De... in. <laughs> det, det mejlet vill jag läsa också. Det får ni skicka vidare till mig den som <laughs> ja. opponerar som för. Opponerar att sig, ja. Mm. Andra. Ja, <laughs> ah, nej. Ja. Har vi en till 10 av 10 film för mig? One flew over the cuckoo's nest. Ja! Mot Vanilla Sky. Jag jag tror också på yrkpoet men Vanilla Sky är ett bra. Ni sett, ni sett, jag säger Har, sett, har, ni sett, har ni sett originalet där då. Vanilla Sky? Ja, är Vad? Jag visste inte att någon av dem hade en. Okay. Vanilla Sky är en remake på Abrelos Ojos eller Open Your Eyes. av okay. um, Vad heter han som regisserade The Others? Han är spanjor i alla fall. Ja, han. Jag ja, ska jobbar där. Han heter Alejandro eller någonting tror jag. Ja. Um, ja, den är också jättebra. Men uh, jag, jag säger One Flew, over. Jag har ju jobbat på ett som en av mina favoritfilmer. När Sinaste mm. eh, sinaste blir när får bestämma så är det ju det. Så att, eh, omöjligt ja, det att är att mm. omöjligt att eh, någon annan ska ha bättre. Mm. Och PR? Ja, det är inte min favorit, men jag tar den också. Det är ett tragiskt slut, va? Ja, nej. Ah, ja, det var den bra slut. Slutet ah, var ah. bra. Det var okay. det faktiskt. Eh, som vanligt har jag ingen pejl på hur många vi har kört. Men... Vi tar två till. Två till. Du brukar säga <laughs> fyra gånger. <laughs> jag brukar alltid säga så. Ja. <laughs> Då har vi Lake Placid mot Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Jag har inte sett. det. Vad sa du, Lake Placid? Ja. Vad är det för? Det handlar om en jättestor krokodil i en sjö. Den kan du klicka bort då. Mm -hmm. Har du inte heller sett den, Per? Nej. Jag har faktiskt sett den. Oj. Men eh, ganska underhållande, väldigt bra effekter. Mm. Coolt. Eh, då blir Castaway mot Pirates of the Caribbean. Jag får då säga Pirates of the Caribbean här. Nej, jag säger Castori. Visst är det första. Ja, oh, det är den första. Är. Den är faktiskt väldigt underhållande. Mm. Så du bör nog ta den, tror jag. <activation> det känns Ni. inte okej att ta emot Castori. Castori känns ju som egentligen en bättre film. Men Nej, bara för den härliga underhållningen och för. ja men Jag kommer verkligen ihåg när jag såg den första gången. Paris Karabin, första liksom. Och hur. Ja, men det var verkligen en fantastisk... Det var så oerhört underhållande med hela piratgrejen. Så att, ja, det, det blir den. Mm, jag gillade också första. Mm, ja, då får jag ju med mig då. Woho. Woho. Var det sista? Nej, du jag sa ju till. två till. Så det blir en till. Eller två till. I så fall, nej, men inte två till nu. Du tar vi sista. <laughs> ja. Och ja, det här blir alltså Batman från 89 mot Ocean's 12. Batman. Åh, oh, det här är jobbigt. Det här är två filmer som jag ogillar starkt. Jaha. Bum, bum, bum. Är det bara för att det bum, är DC nu igen? Eller? Nej, det är faktiskt inte det. Jag såg de här. Jag tycker om de nya Batman-filmerna. Ganska mm. mycket i alla fall. Mm. Men jag såg, om, eller jag såg de här för att jag inte hade sett dem. Alla mm. eller Jag har sett tre hittills. Eh... Började du i fel ordning därmed då? Hon kollar på Batman och Robin först. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag är... <laughs> Ja, men jag såg faktiskt den denna först. Mm. Men nej, äh, jag uppskattar inte Tim Burtons, äh, vad ska man säga, hans... Äh, Vision. Ja, nej, precis. Nej. Det är mycket, mycket visuellt där som jag inte uppskattar. Okej. Okay. Äh, men å andra sidan så ställs det mot Oceans själv mm. vilket är den sämsta Oceans-filmen. Och jag tyckte ändå... Är 13 bättre? Ja. Mm. Jag gillar den här kasinogrejen Det finns ju något Det är, ju, det är mycket mer spännande än den här Vänta mm -hmm. uh, Vi får klicka bort Ocean 13 för jag jag sett Nej, själv är det alltså, Nej, men jag har nog inte sett den heller jag det de, de ska ta ett ägg Och vad heter det? Bruce, uh, Bruce Willis och uh, Julia Roberts spelar sig själva Den, den är jag har inte sett bra den. alltså Den nej. är inte bra Nej, jag tyckte inte nej. att den var så bra Så jag skippar nog 12, 12. Första då, Första tycker jag ändå är ganska underhållande Det finns ju någonting med de här heistfilmerna mm -hmm. uh, Då blir det istället Batman mot Dumbledumber. and Dumber. Nej, Batman. nu blir det ju svårare <laughs> Ja, det blir svårare Nej, jag tycker verkligen inte om Dumbledumber. and Dumber, Så jag säger Batman då. Jag säger också Batman Ja, men då har ju Batman då, Nu så kan jag säga dumdummare. and mm. mm. Dumber bra Mm. Och tack, för, tack för eh, idag flickchart. Ja, och då går vi på Martins eh, veckans fråga. Magazine, the wife can ja, nu är det stor helg på gång. Här i vårt hus så innebär det att man tar tag i den där stora skämshögen. Äntligen kan man göra den lite, lite, lite, lite mindre. Så därför tänkte jag att dagens fråga blir, vad ska du konsumera under storhelgen vilken tv-serie eller film blir det som du får ta tag i så tänkte jag att vi kan tipsa varandra på detta viset så blir jag kanske den där skämsögen ändå plus minus noll men det kan ju vara trevligt ha det nu så härligt i det fina vädret, hejdå tack så mycket och eh, jag tänkte se filmer till nästa gång det är Kroddarna eh, mm. 21 and Over Kejsarens nya stil okej, okay. eh, vad har jag tänkt se jag tänkte se Hobbit uh, annars så vet jag inte riktigt. Är den kort? Va? Är Hobbiten kort. 220. <laughs> <laughs> jag skulle jag det. Kan vi nå Evelina? 220 kort. Mm? Kan vi nå Evelina någonstans? På Twitter kan man uh, nå mig på Bobolina mm? med B-O-B-B-O-L-I-N-A-N. B. Mm, tänk, och tänk att det är rim, jag tycker att det är rimligt av dig när det är Ja, ja det är absolut. Bra. Får du en till följare idag då? Yeah. Mm. Wow. Och ni når oss på filmpodden.se, facebook.com/filmpodden. slash Nu har vi två likes kvar. Där behöver vi få. Mm. Ett filmpodden på Twitter, ett Glarsed, ett per 76 och så har vi samma på Instagram. Hej man. Tack och hej. Tack och hej. Hej hej. Hasta la vista baby.